Mihelyt a királyt megpillantották, abba hagyták a beszélgetést, kacagást, megálltak, s roppant kíváncsisággal bámultak rá. Aztán elkezdtek suttogni, majd kiség közelebb mentek, ismét megálltak, csak bámultak és súgtak, búgtak. Aztán lassacskán neki bátorodtak, s hangosan kezdtek róla beszélgetni. Az egyik így szólt. "Bekedves kedves arca van, mire a másik hozzátette, s begyönyörű haja, de bizony elég rongyos, s milyen éhen kórásznak látszik. Még közelebb mentek hozzá, óvatosan körüloldalogták, és aprólékosan megvizsgálták minden felől, mintha valami furcsa, ismeretlen állatka volna. De félénkens nagy óvatossággal, hogy véletlenül meg ne harapja őket, hanetál harapós. Végül is egymás bátorítón,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 Így hát lelkendezve, és éjségét is elfeledve beszélt el viszontagságait, s a leánykák a legmélyebb, s leggyöngédebb rokon szemvel hallgatták. Amikor pedig utolsó kalandjához ért, s megtudták, mióta éhezik és szomjazik, tüstént abbahagyták a meséltetést, és siettek vele a tanyához, hogy reggelit szerezzenek. Most már boldog, derűs volt a király, és így szólt magában. Ha majd ismét király leszek...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 Nolám, végre kiugrasztotta a nyulata bokorból, gondolta, és még roppant büszke is volt cseles furfangjára, stapintatára, melyel elérte ezt.